Alain, hiri ezt, lehen dakari ordea, egun Egun Aktualitatean, pundua hor zinez guai bermatzeko, zer da gobernantzia? Bai, ondoko hilaitetan, bai dudai gabe, gai politikoat bat dugu, gobernantzia, ondoko mandatuain dako ditugu reglak finkatu. Hein? Ordean hori ertiu, erabaki ginen nola uh, martsanetan lanien haiko gian, Odean, ondoko mandatain haako beste pakto bat pentatu behar dugu eta hori hori izanen da lan handi uh, bat eh, uh, apendua ainzin uh, finkatzeko eta bozkattzeko. Mm -hmm, Laburbiltzeko hoi artes nubait uh, Lugalde poluetako, polueetako lehengo egi elkargoetako lehendakariak bilakatu ziren lehendakari orde gehi beste bat susaktu ziren, Hor ohai beste garaia da eta erranduzuna, sukze defendiatuko duzu, leku guzieko kandezaten hori dezkaritza zuzen daritza horretan? Hori hartzio hori, jananik hori ezta uh, badatu eta, eta, eta, eta finkatu ginoen. Gue legia zen, uh, errialkargo eta handienak, uh, jipienak le leku bat ukandezen uh, gure uh, hirigi, hirigune handio uh, horretan. Eta uh -huh. matemotikoki uh, populiazunea hartuz, uh, etxempluat hartuko dut, uh, bidaxune eta, eta oslibarek, ez zuten uh, le lekurik uh, ukanen. Uh, orduan guk eranginuen lekugu siek, erreal lehenko, erreal kargu gu siek, berzutela postu bat egzekutiboan. Eta hori uh, gure legader eta hori finkatu dugu gure uh, paktuan. eta... Polo guzietaik, huaiko polo guzietaik, lehengo erri elkarguetaik, hor deskari bat berzela, lehengo prezidentak. Hor den bada, populazioan uh, kontutan uh, hartuz, du daigabe, uh, ak bak representazione handiago bat baitu, bai baina polo tipiek ere, beren representazionera ukande zaten ekzekutiboan. Ekzekutiboan eta uh, permanente komisione hortan. Uh, hor hori uh, importanta da eta... Lege horiek ditugu berriz ikusi ondo ondoko datan indakor. Dian horrele nik defenditeko dutana da uh, lengo erri alkarguek poloak egun edo komisioneak lekuko komisioneak uh, berdin lekia le le ukande zaten. Egzekiu teboan hori biziki importanta da eskual le gusiek beren uh, bossere maila ez dakito la ertenal er er dugun mena a la representationia iz iz iz iz izan de zaten hori uh, organismo goscietan komisionetan dudai gabe. komisionetan dut daiabe gureko komisionetan urbanismoko ko, komisionetan bainan komision permanente eta eta dut daiabe eketiboa pentsatzen duzu ala austura edo klas batetik hurbil pasatu den hor ez balitz pixka bat edo ez balira gausak gausa batzu berriz aipatu bai pentsatzen dut uh, bat rougebat uh, askenian uh, zela, gausak Anitz, xotik uh, ez ari ditugu. Uh, lehenik, 19-19, da, hau texiguziek, Hala uh, soiten dute be, bistandera benen herriari, bainan kontutan hartuz eskolerri guzia eta hori bizik importanta da, gauzak uh, arguntan latzen ditu eh? ordean uh, denek nahi ditugu bai transportuak, bai ekonomia, bai etxe bizitzak gu gure eskoletan, bainan uh, elgarrekin adostuz eta eskolerri guzia kontutan hartuz eta hortan kokatuz eh? eta elegiak elgarrekin uh, finkatuz ordean horrek uh, aniz gauzak arri ditu eta Aniz gauza hono ekariko ek ditu. Lor an tolakuntzan, pelu horiek haipatzen ditu laik, le plan lokal do labita horiek euh, urte un darreko, normalki finkatu eta boskatu behar ditugu. Horden, bon, horiek eka gauzak aldaziko ditu. Hoa euh, jartio horiek bakocha bede alekin, zerbait iten zuen, bede edo herri alkarguan, edo bede herrian, Elgarrikin mitzatu behar ditugu gauza horiek eta elgarrikin uh, erabaki. Ordean, gauza auriek uh, onak ekarriko ditudu daigabe. Pasatu dena da, uh, azkenien gauza auriek sutik ezartzeko, xerbitxoak uh, ben, lanian ahizan dira, bon, ekzekutuguan eta presidentarekin ahizan gira lanian, bakotxak bere, bere gai haikin, tratatzeko, bere kompetentziaikin. Uh, mena azkenian uh, haute txiek eskualegusietan, eh, bai kostalean eta bai bachnikaldian eta gure gure eskualean errobi edo aturri errobiko gu, gunetan, haute txek ez zuten gehiolekurik. Eh, uh, uh, hortan, uh, hor uh, gertatu dena, da, batzu arganguratu direna, berriz, eta berrik bildu gira, erranez berriz, eh, podere hori, uh, mintzatzeko, uh, dretsori, uh, proiektuen finkatzeko, uh, erabakitzeko ere, gure komisionetan, gure eskualetan, denak erabakikusiak bai honan artiak uh, izan, ordean, uh, Ba, izangira, bildukira kontribizioniak egin, eta azkenian eranezake entzunak uh, izangila. Eh, eta, eta azkenian ustailan erabaki guna da, hala, podere hori berriz eh, eh, eh, eskoletan, ba, eta utetxer eh, eman, lanean, uh, la, lanean arzeko, dretsa hori galdiaginien. Eh, eta, eta beldur ginen azkenian guk... Eh, Hala, espero, hondiak ezari, ezari ditugu uh, errialkargo hortan, eta, eta azkenien iten zen uh, autetxe eta Ez dut aipatzen uh, populazioa, ordean autetxeak izpadira hor, ordean iten zen beraz, be, instituziuneak berak uh, e, egiten zituen uh, zerak gizon eta emaztek bastertuz. Ber, Berrik hori uh, zuzendu dugu, eta importanta da ondokomantatun dugu. Mm -hmm. Nola dezentralizatu, lehengo erri elkarguetarat jingabe uh, eta batasuna asuna atxikiz, espiritu bat atxikiz. Bai, lan zenari hori da, eta eger berda, hor dean... Uh... Komplikatia dela, horren eh? Or egitea. Le legiak elgarrekin uh, ikusi behar ditugu. Eh? Eskoalerri uh, guziko finkatzen ditugu le legiak ez ditu Eskoaldeak uh, finkatuko bere legiak lehen bezala ez, hori ez. Eta ez, ez gira, uh, gibederat, gin uh, behar. Eh? Eskoalerriko vizione hori izan behar dugu uh, el elgarrekin. Menor, gero, badira gauza atzu... Nun uh, urbeletik segitu behar direnak, eman dezaun hauzen uh, uh, uh, gure haurrak uh, hauzen uh, ibiltzen dira uh, ondarkit Uh, hor uh, jendeak hor uh, lania narzen dira uh, eta horiek tratateak ziren uh, bayonatik serbitxekin eta uai uh, hartio haute uh, txiek uh, lekuko uh, at, uh, hala horiek uh, sigitzen gintuen uh, gukerabakiak bakiak arzen hori badira lekuko kompetentziak eta hori uh, lekuko eskualder utzi behar direnak eta hori da ikusi behar zoin den usten hein, uh, uh, gero berd berdira proiektuak ere ez dira Ez dira uh, gainetik gin Baina eh? bainan eskoletik eskoleko tetsiek berdituzte pentsatu, proposatu eta ikusi gero erri elkargoko reglamenten txarzen uh, diren eta ez badia dira txarrazi xa, xa, xa, eta gero obratu. Ede, eh? xerbitxekin gue, xerbitxek izan berdira guela gontzeko eta, eta, eta ez kontradua. Hordean, Hori da, hein, komplikatiena. Hordean, lehenik berzen uh, ikusinola et, etzen martxan, afera hori. Uh, bon, Bataian haizan eta, uh, bon, kaxik denek, konprintu dute, hori berginola berriz uh, ber bermoldatu. Uh, erabakiak artiak izan dira. Hordean, pentsatzen dut ondoko, mandatoen dako, gauzak lekian diela untza ikusteko zer den, Uh, Orokorki uh, Estabadiatia izan behar Eta eta egina izan behar uh, Lengo eskualetan